Крах блакитної імперії. Роман в новелах. Розділ 6. Зустріч. Локація: Столиця Батьківщини. Середнє Придніпров'я. Північно-західний регіон Спільнонародної Євразійської Федерації. Час: Початок боротьби. Здригнувшись від ранкової прохолоди, сотник рукоопору зняв майку і в змішаних почуттях страху та бажання почав бадьору екзекуцію, вмивання крижаною водою. Імпровізований душ із баклак зловісно захрускотів. Богдан, втираючись, На Наметове містечко протестувальників поволі прокидалося. Сотник примружився на сонце, чекаючи від нього тепла. Світило лукаво усміхнулося, примустилося на краю багатоповерхівки та з холодною цікавістю зосередилося на огляді дивного совгання сонних людей між наметами. Довколишній ліс Будівель сочився мешканцями, щоб крізь зарубки під'їздів стікатись у двори та провулки, де підхоплювались тихими течіями мітінгу. Крапельками люди зливались у потічки – Збиралися в озерця загонів і організованими струмочками виливалися у русло вулиць на марш мирних вимог. Двері під'їзду багатоповерхівки відчинились. І на вулицю, наскочивши на трьох робітників, вибігло двійко копідлітків. Чоловіки спантеличено розступилися, синхронно загримівши інструментами. Рефлекторно підтягли до гори високі коміри на робах. Русявий вічливо підтримав двері, поки збентежена мати вийшла за дітьми на вулицю. Юні створіння весело помахали їй рукою, пірнаючи у потік ідей свободи та непідлеглості. Робітники привіталися з жінкою, торкнувшись пальцями козирків, низько опущених на очі бейсболок. Прудко проникли в будівлю та залишили стривожену жінку нервово кусати губи та заламувати руки. Працівники неіснуючої комунальної служби розтягнулися по коридору. Підстаркуватий, сухуватий, погано поголений чоловік з каштановим волоссям та кривими зубами повільно жував гумку на сходовому майданчику. Відкрита кабіна ліфта нетерпляче блимала клавішами, запрошуючи зробити вибір стриженого під'їжачак чорнявого. Він байдуже виводив орнаменти на дзеркалах видобутими з носа козюльками. Юний обдарований слюсар діловито поправив надто велику робу, добув туристичний підсрачник і поклав під двері квартири. Упустився на нього колінами, припавши до шпарини в замку. Веснянкувата посмішка млосно розтягнулася, примруживши томливий блиск сірих очей. Льова песливо торкнувся краєчків шпарини, Видобув з ящика дбайливо загорнутий інструмент. Обережно, майже інтимно вклав його у шпарину, ніжно ковзуючи у пошуку потрібних ерогенних точок. Пучками пальців вловлював тривожні відповіді, бентежне тремтіння. Середина механізму обм'якла, піддалася. Шпарина охнула і дозволила язичку замка покинути заглиблення в одвірку. Брама раю розчахнулась, і швидше інтуїтивно, ніж за сигналом, спільники покинули варту та проникли в квартиру. У чітко відпрацьованому алгоритмі, акуратно, залишаючи практично все на своїх місцях, швидко знаходили до смішного очевидні таємні сховища домашніх скарбів. Гнідой, що ти там світишся, як портовий маяк? Застеріг? Коротко стрижений йош старого при вікні. Той відгукнувся. Глянь, чому сарат варят? Чорнявий мовчки склав набуток у пошарпаний ящик для інструментів і байдуже зронив. Баста, я бира, зирну. Льова шмигнув з шухерного посту при вхідних дверях до вікна. Пашлі, пашлі. Гнідой обережно поплескав юнака по плечах та відвів від вікна. Рушили до спільника, що нервово визирав у прочинені двері. За вікном, між островів забудов, стрімкі потоки людей наповнювали бурхливу ріку Головного проспекту. Вливаючись, збурювали коловерті, здіймали широкі хвилі громадського невдоволення, закручувались заводями у бокових вуличках. Наштовхнувшись на греблю автозаків, Хвиля обурено відхлинула, набрала потуги і з новою силою ринула вперед, розгойдала та перекинула автівки, Просочилась повз них. Сіро-блакитні групи спецпризначенців хижими беркутами пікували беззбройний людський потік, відокремлювали дезорієнтовані групки, розбивали гумовими кийками у криваві бризки і пакували поодиноких поневічених у розкиданні вулицями автозаки. Паніка закипіла в потоці мирних вимог. Зім'яті, спантеличні людські струмені полинули в напрямку наметового містечка. В ейфорії мисливської забави спецпризначенці розгортали сіроблакитні крила, перекриваючи вулиці та провулки. Затискали в утворених пастках наляканих жертв. Вибивали кайками диктатури ідеї свободи із свавільних голів. Крик Богдана ледь пробувався крізь веремію голосів. Чіткі та організовані дії курінних поступово вгамували безлад. Під охриплими розпорядженнями людський тлум перетворився на злагоджений дієвий організм. Сотник оглянув результати. Підходи до наметового майдану хутко заросли горами барикад. Шини Сміттєві контейнери, мотлох з підвалів та горищ, але здебільшого меблі. Меблі мешканців природних будинків. Крісла, табуретки, столи ссипалися з вікон, а підхоплені дужими руками вмить вростали в оборонні споруди. «Ходи, ходи сюди, хочеш!» Немічна бабуся нетерпляче тупала, притиснута важкими дверима під'їзду. Отой бери, винось, винось!» Старий палець безапеліційно виніс вирок перекошеному, запляманому дивану. Розгублені активісти перезирнулися, зморщилися під ударом ароматів котячої життєдіяльності та потягли майбутню складову оборонного валу. Прогнозовано застрягли у дверях. Пововтузились і, опустивши закленений диван, Розгублено поглянули на стіни. Один підійшов до картини. Зняв зі стіни пейзаж, поклав на подушки дивана. «Обережно!» Знову зайкудовкав музейний наглядач. «Так, так!» Льова ніяково скривився. «Ви зрозумієте, ми ж обичні, робочі, не привикли!» «Але ми максимально, ну, як надо, постараємось так, щоб...» Запнувся, розвів руками, потоптався і повернувся до роботи. Йош з посмішкою зикнув на спільника, обклав картину плитами пінопласту і під йокання та охання куропобідного пухкого управителя заходився рвучко обмотувати її скотчем. Багратіон Панталеймонович дуже бентежився, та своєю метушнею всіляко допомагав методичними діями удаваних працівників центрального фонду національного спадку міфічна вантажівка фонду застрягла на блокпості через що музейні цінності доводилося вивозити бусом за кілька ходок несподіваний ранковий телефонний дзвінок дещо спантеличив наглядача але ж навколо таке коїться так, і коється. так. «Ке, коїться!» Наївний від природи та схильний до фантазій, Баграціон неймовірно хвилювався через безпосередню участь у порятунку національних здобутків від потенційних загроз вуличних заворушень. До уваги управителя ніяк не могли пробитися очевидні недоречності такого заходу та явно нелогічні дії представників фонду. Йош? Склав художню полістиролові сендвічі стовпчиком і поніс назовні. «Ми, на жаль, зараз більше забрати не можемо!» Льова підняв останній пакунок. «Якщо грузовик не пропустять, то ми вернемося. Зупинився перед зачиненими дверима. Наглядач кинувся на допомогу. «Але я вас дуже прошу!» Зуби Льови винувато блеснули в посмірці. Підготуйте перелік та опис цінностей. Наперед, бо врємя назря, а на вулицях – бардак. Погладжуючи себе по розчервонілих щітках та ідеально сферичному черві, пан Талеймонович видав довгу тираду, слабо прив'язану з щойно вказаними проханнями. Проте це вже не мало жодного значення. Заткуючи, псевдопрацівник Центрального фонду вийшов на вулицю і звічливості, не наважуючись відвернутися від наглядача. Захоплений розмовою перекрив шлях перехожому. Удар по потилиці жбурнув льову на стіну. Вивернувшись, він гепнувся об неї боком. болюче завалився на коліна та ліхті, рятуючи від падіння експонати. Нападник підступив, його широка долоня лягла на веснянкувате обличчя. Стиснула щелепу. Льова відвів погляд від темних, мильних від алкоголю очей і уважно вгледівся в розмазане татуювання на передпліччі. Дуга над горизонтальною смугою з натиканими на неї рисками. Недолуга пародія на схід сонця. Татуювання із символічним зображенням сходу сонця свідчило, що його власник перебував у таборах на далекому сході. Примітка автора. Ребро долоні коротким ударом вивільнило криваву юшку з льованого носа. Маргінал сплюнув юнакові на спину і зверхньо випростався, очікуючи на реакцію. Серед пальців йожа завмерло лезо. Блиск сталі відбився в темних очах гнідого і повернувся важким, стриманим поглядом. Авторитет повільно відірвав від керма вказівний палець і заперечно помахав ним. Лезо зникло. Йош знерухомив. «Що? Що ви собі?» Ручкий ляпас обірвав кухкудання багратіона. Льова сплюнув кров і задер голову, тамуючи криваві струмочки. Наглядач охнув і повалився на сходи. Маргінал з викликом оглянув решту. Йош потупився. Гнідой не відривав погляду від дзеркала заднього огляду. Там діялось дещо важливіше. Тріумфатор клацнув язиком, скривився і подався геть. З буса вийшов десяток пошарпаних маргіналів. Похлюпуючи бензином у каністрах, рушили за ватажком. Гнідой вичекав завершення демаршу і кинув йожу. Конфлікт з колегами по ремеслу вичерпався. Спільники під дирагуванням Баграціона продовжили вантажити добути шахрайством добро. Рука маргінала, прикрашена потворним татуюванням, штовхнула скляні двері шпиталю. Брудні чоловіки розсипались по холу, ігноруючи обурені вигуки адміністраторок. На шум вийшла старша медсестра і рішучим жестом вказала на вихід. Пробка каністри крякнула, і під гучний регіт маргіналів чоловік вихлюпнув бензин жінці в обличчя. Супроводжуючи свій рух ударами та штовханиною, кілька бандитів пройшли до ліфта. Перекинули каталку з хворим і піднялись наверх. Решта почала рясно поливати бензином хол. Алло! Алло! Серафіма Михайловичу! Алло! Шумів голос сотника в динаміку мобільного головного лікаря шпиталю. У відповідь долинали лише глухі гупані і шурхіт. Телефон лежав поряд непритомного професора. В калюжі його крові. Шпиталь горів. Тут приймали поранених з руху Рятувальник не відповів. Зиркнув довгими. Повним зла поглядом опустив щиток шолома і рушив у пекло, розплавленого пластику та бетону. Богдан стиснув долонями скроні. Зім'яв у пальцях мокрі від поту каштанові пасма. Уривчато зітхнув. Величні постаті червоних янголів життя неприродно швидко мелькали у віконних просвітах, раз за разом скидаючи на натягнутий батут хворих Нездатник самостійно пересуватися. Бери, давай, рухайся, злився Санітар. Як? Сотник не знав, за що вхопити вкутаного у криваві бенти чоловіка, що скавулів від болю. Акуратно, процідив санітар і рявкнув. Звільняй батут! У сутінках пожежа жалобно лизала темний небосхил. Налякане людським шаленством, задимлене сонце заткувало до горизонту. Шпиталь догорав. Мерехтливі відблиски метушилися по склу широкого французького вікна. Проникали крізь прозору перешкоду. Обмацували посічене обличчя старого урки. Лівецею він масував нижню щелепу. Озирнувся. Знайшов поглядом льову. Той вигрібав коштовності із замаскованого вентиляційною решіткою сейфа. Урка пальцем поманив юнака до вікна і вказав на тротуар знизу. Усміхнувся. Інтересно, що нам йош спойот на ето? З перехнябленого туристичного автобуса із пробитою шиною висипалась юрба міцних чоловіків. На здебільшого поголених головах перекидалися хвости оселедців, Десятків за два безцеремонно втрамбувались у буз. доки трійко інших по братерському, поплескуючи йожа по плечу, щось переконливо йому пояснювали. Чорнявий не опирався, кивав та уважно розглядав незвичні зачіски і татуювання. череп з перехрещеними кістками та написом «Воля або смерть!» Орла з мечем – «Хто, як не ми?» «Може, так і з нами?» Востаннє перепитав сотник, сідаючи за крему автобуса. З висоти тринадцятого поверху людські фігури розмивались сутінками у невиразні плями. Льова примружився, впізнав по замашках Богдана, хмикнув. Гнідой, по-своєму зрозумів таку реакцію. Узяли тлумаки, пішли до виходу. Йош проникливо глянув на перемащене сажею Ще досить юне обличчя Богдана З огляду на майбутню розмову з гнядим Щодо втрати транспорту Така пропозиція була цілком доцільною І не на фуфло пацани йдуть, але... Підтиснув губи у пародії на посмішку І заперечно похитав головою Сотник зачинив двері Бус рушив Йош озирнувся. На сходах під'їзду, широко всміхаючись, стояли спільники з важкими сумками в руках. Чорнявий харкнув собі під ноги та розвів руками. «А що я? Шо я? Ані жмура могут уговоріть, аджалі, чисто на базарі!» Жмур – покійник, кримінальний жаргон, примітка автора. «Жмура, значить?» З тихою посмішкою уточнів і Йош помітно напружився. Є закурити. Ага, відповів Валентин. Давай. Із жалібним писком мікроавтобус за носом увійшов у поворот. Підрівняв балюстраду тротуарних перил і помчав на військовий кордон. Водибіл. Замислов припалив з рук товариша. Смачно затягнувся. Гучне, різке вийцяк лаксона злякало. Цигарка випала з пальців. Авто не збавляло ходу, погрожуючи розчавити солдатський ланцюжок. Військові стривожено переглядалися, топтались. Проте пост не покидали. На перехресті один за одним висунулися два великі туристичні автобуси. Догнули перила до тротуару і, втиснувшись у вузький проїзд, висипали вусатих та чубатих чоловіків. Персонажі епічних ілюстрацій з історичних оповідок часів Запорізької Січі. На їхніх шиях недоречно таліпалися новітні здобутки сучасної воєнної індустрії. Солдати сипнули усебіч, пропускаючи оскаженілий бус. «Огністріли!» «Твою мать, у них огні стріляли. Під такий дивний бойовий клич та плутану лайку строковики рванули в бокові провулки. Шторпаючись один в одного, збивались у щільне стадо і стягали за собою весь периметр кордону довкола наметового містечка. «Куда, уроди? Назад! Назад!» Охоплений панікою натовп солдатів Налетів на невеликі озброєні підрозділи спецпризначення. Кремезні дядьки в касках та бронежилетах намагались прикладами вкласти в голови беззбройних строковиків відвагу і завернути їхній потік. Невдало. Сум'яття паніки втопило сизі камуфляжі в проймі зелених та понесло в парк на алкогольно-розважальний наметовий осередок маргінального оплоту влади. Лайка і тупіт переляканого військового стада вивела прихильників режиму з нервового сп'яного сну. Босоніж у спідньому, ковзаючись і падаючи, виносилися з лісопосадки. Втікали подалі від загрози бути втоптаними берцями у калюжі власної блювоти та купи розкиданих недоїдків. Вимісивши псевдонародний центр підтримки правлячого уряду, в непрохідне болото гепання товстих підошв розсіялося вулицями. У запалі погоні Богдан загубив своїх та вискочив у безлюдний провулок. Зупинився, втерпід, намагаючись вирівняти дихання. В тіні під'їзду відділився строковик. Пригледився до сотника і кивнув. Богдан відповів на вітання незнайомця. Синхронно розвели руками. Означивши ситуацію як патову. Сотник провів поглядом відступ Валентина, повернувся і... Приклад автомата стрімко наблизився, закрив собою весь огляд. Удар висадив свідомість. Спецпризначенці схилилися над непритомним активістом. Валентин звернувся, стрепенувся і побіг. Відлуння рознесло ту під його ніг. Відлуння рознесло по поверхах швидкий тупіт. Шукір, пацани! Темряву розітнув голос гнідого. Шмигай в вікно! Я на виход. Авторитет вислизнув у коридор. Наряд поліції долав четвертий. Останній до них прогін сходів. Старий Урка навмисно гучно затупотів сходами догори, заманюючи за собою переслідувачів. Грубою тюремною лайкою. Йош штовхнув до відчиненого вікна льово. Юнак виглянув і категорично замотав головою. Не вдаючись до умовлянь, Урка махнув рукою, вискочив на підвіконня і стрибнув солдатиком з п'ятого поверху. Дякуючи фарту за лише одну зламану ногу, Йош поволік її по вологому газону. Повільним накатом під'їхав поліцейський автомобіль. На ходу відчинилися дверцята, і приємний баритон ввічливо запропонував підкинути. «Валяй!» Хрипло погодився рецидивіст і зірочкою розтягнувся до лилиць. Вимикачі у розграбованій квартирі залишилися байдужими до намагань увімкнути люстри. Поліцейські шмагали темноту променями ліхтариків. Прочинили двері, шафи-купе і разюче світло окреслило широку льовину усмішку серед колекції розкішних дамських туалетів. Не проканало! Русяві пасма впали на примружені очі на веснянкуватому обличчі. Короткий удар ліхтариком розплющив губу. Льова, кутуючись в ніжні тканини, гепнувся в кутніші. Сліпучий промінь ліхтаря Блиснув на вимощених кров'ю зубах. Богдан примружився. Черговий замашний ляпас кинув його на бетонну підлогу. До обличчя підступили два глянцеві берці. Арештант підняв голову, харкнув кров'ю на носа кростер рукавом. «Тут трішечки запецькалося!» Несильний копняк обірвав фразу. «Та де ти так вивалявся, паскуда?» Майор хусточкою витер сажу з стильного боку долоні. «Га, сотнику!» Подав сигнал Катові. Поліцій Леновий шелест струмом пробив Богдану спину. Скинув руки на потилицю, але запізно. Голову огорнув пакет. Долоні ковзнули по слизькій поверхні. Рвонувся встати. Важке коліно між лопатками втиснуло груди в шерехатий бетон. Рефлекторно вдихнув. Плівка липким дотиком обліпила обличчя. Приклеїлась до видріщених очних яблук. Німий крик провалився назад у горлянку. Пальці безпорадно метушилися. Нігті намагались зачепитися за гладкий поліцілен. Знесилів. Обм'якнув. Смерть приклала свої брудкі холодні уста до його уст і відпустила. Відвернулася. Сховавши пакет за спину, кат піднявся. Відійшов у куток. Богдан гриз заслинений бетон, натужно втягуючи повітря в переміше з крихтами пилу. Спазматично хрипів. Поволі вгамувався. Хрип перейшов у тихий плач. Сядь! Підвівся на коліна. Втер ліхтем сльози, соплі та слину. Вмостився на стілець, все ще важко дихаючи. «Пиши!» Узяв ручку, поклав руку на аркуш. завмер. «Пиши!» «Що писати?» «Правду твою мать! Всю правду матку!» Опанував себе. Вивів літеру «Я» і зупинився. Важко, скон, це зосере, важко думати. Сплюнув собі під ноги. Слина павутиною повисла на губі, не помітив і не втерся. Ти продиктуй, а я запишу. Майор піднявся, заклав за спину руки, повів плечима, розминаючись. Пиши я, Кобилянський Богдан Несторович. Року народження у місті, являючись засновником та очільником терористичного угрупування, організував. Тріск з ручки зупинив диктування. Уламки посипалися з Богданових пальців. «Не хочеш, значить, не будеш писати. Конвой!» – рявкнув майор. Двері прочинилися. «У камеру його!» Наказав і натиском додав. «У правильну камеру!» Богдан сів на нари, відхилився на стіну. Холод бетону дещо вгамував біль зламаних ребер. З тихим стогоном обійняв себе за плечі. Поряд присів сухуватий співкамерник. Навпроти, навпочивки інший, кремезний. Зазирнув у вічі запитав, Ти какой масті будеш? Богдан промовчав. Барзой. Не то ствердив, не то спитав Сухар. Нехай що такое неуваження проявлять. І здоровань поклав руку на маківку Богдана, задираючи догори його обличчя. Я не маю масті. «Я людина!» «У всіх єсть масть! У всіх! Я тебе теж масть єсть, пєтушок!» Гнилою проємою рота усміхнувся чали. Богдан мотнув головою, вивільнившись під його руки. «У мене зламані ребра. Будь ласка, дайте мені спокій!» Худорлявий урка обняв Богдана за плечі рукою. Притиснув його руки до тулуба. П'ятерня чалого захопила шию сотника. Міцно стисла. «Касньотісь, фрерка, вас гнеят! Долинуло з протилежного кутка камери. Там, у вологій тіні, льова тупився в плісняву стелю. Облизував розбиту губу. Десь за стінами сусідніх камер гріли нари його спільники. Логічні канони системи ув'язнення забороняли отримувати членів однієї банди разом. Шо, що ти тявкнув щинок? Здоровань відпустив Богдана, підвівся. Дає тебе бля. Випустивши зі своїх обіймів Богдана, Сухар повиснув на руці соратника. Ша, шо, шо спокійно, чалий. Я його знаю. Малец под гнедым ходит. Гнидой вор старой школы. Он тебе за своего паденника на первой сходке руки по горлу обрежет. Угомонись. Чалый вырвав руку, и дешев до малька, схопив льву за волосся и притиснув по до стены. Хлопать сверхню зневажливо скрывался. Коридорами душок ходит, Хазяїн сукам сотніка заказал. Так ти що? Хазяїну службу служиш. Душок? Чутки. Кримінальний жаргон. Хазяїн? Влада як така? Керівництво тюрем чи таборів? Кримінальний жаргон. Сука? Злодій, що порушив злодійський закон, який заборонив співпрацювати з чинною владою чи адміністрацією виправних закладів? Кримінальний жаргон. Примітки автора. Складені човником чотири пальці різким ударом проникли під ребра юнаку, втрамувавши печінку в легеню. Льова пронизливо заскав улів, замружився, вишкірив зуби. З усиллям волі простяг руку, відтягнув майку на грудях злодія, оголивши помпезне татуювання хреста. Символ належності до елітної касти – провив по нему пучками пальцев и додав. «Тронешь фраера! Воры с тебя корону снимут, тапками по ушам нахлопают, а крест этот ты своими руками вместе с кожей отдерешь!» Забрав руку, порвив млосный, байдужий погляд на плеснявый куток и, тому в голос Сибирь, прохрипив. «Так мне было велено передать». Ета все!» Урка стукнув льову головою об стіну. Не сильно, але злостиво. Мовчки всівся на нари поряд із сухарем. Завмерли. У тиші безгучно гойдалися порошинки на струнах ранкового проміння, натягнутих від маленького, загартованого вінка до підніжжя камерних дверей. Тиша знерухомила людей. Нечутно було навіть дихання, Глуха, порожнеча. За дверима щось гупнуло. Вибух, крики, зойки. Тупотіння коридорами. Знову крики, постріли. Різкі викрики команд. Вибух. Короткі автоматні черги. Шум посилювався каскадами. Наближався до дверей камери, де безтурботно гойдалися порошинки і монументально застигали чотири постаті. Зовнішній світ – Узяв паузу і вгамувався на кілька довгих хвилин. Зачаївся. Знову означив своє існування ритмічним брязканням засовів та скрипом розчинення дверей у супроводі гумону голосів. Гуркіт засова спантеличив порошинки, двері широко розчахнулися. Увійшли двоє озброєних чоловіків, уважно оглянули темні постаті. «Богдане! Богдане, це ти?» Один із візитерів схопив в'язня за плечі і одразу відпустив, наляканий його болісним зойком. «Що? От виродки!» Повернувся і наказав у темну пройму коридору. «Беріть по руки! Обережно!» У дверях забарилися, втискуючись з побитим прохід. «Чекайте!» Слабо видихнув Богдан і долаючи біль, окликнув: "Льово, тиша. Льово" гаркнув сотник і осів на руках споборників від гострого болю. "Не кричи". Юний злодій відвів очі від пліснявого кутка. "Дай, з братками попрощаюсь". Підвівся, пройшовся поглядом по тілах в'язнів мов сліпий пальцями по шрифту Брайля. Закарбував у пам'яті розріз очей, форму вух, смужки шрамів, орнаменти, татуювань. Вийшов за ополченцями. Почав було насвистувати блатний мотив і одразу осікся. Спекулювати патріотичними мелодіями не став. «Льово, то ти направду?» спитав Богдан уже на ношах. Що? Льова саркастично насупився, і веснянки на його переніссі згуртувалися. А, вори, пред'ява. ге. Не бодя, ні, то я брав на лаха. Чистий фарт, що нас не покромсали. Висякався на асфальт, притиснувши ліву ніздрю великим пальцем, і додав Кому ти, Богдане, нахрен треба, крім мене. Висякався крізь другу ніздрю. І батьківщини. Витер ліву руку об штани і вивільнив правицю з хволого стискання товариша. Давай без рицарства. Криво, проте радісно усміхнувся Льова.